כי לך ולזרעך אתן את כל הארצות האל, והקימותי את השבועה אשר נשבעתי לאברהם אביך. והרביתי את זרעך ככוכבי השמיים, ונתתי לזרעך את כל הארצות האל, והתברכו וזרעך כל גויי הארץ. עקב אשר שמע אברהם בקולי,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 וילך הלוך וגדל, עד כי גדל מאוד. ויהי לו מקנה צאן ומקנה בקר ועבודה רבה. ויקנאו אותו פלישתים. וכל הבארות אשר חפרו עבדי אביו בימי אברהם אביו, סיתמום פלישתים וימלאום עפר. ויאמר אבימלך אל יצחק, לך מעמנו, כי עצמת ממנו מאוד. וילך משם יצחק, וייחן בנחל גרר, וישב שם. וישוב יצחק, ויחפור את בארות המים, אשר חפרו בימי אברהם אביו, ויסתמום פלישתים אחרי מות אברהם. ויקרא להן שמות, כשמות אשר קרא להן אביו.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 כי איתך אנוכי, וברכתיך, והרביתי את זרעך, בעבור אברהם עבדי. ויבן שם מזבח, ויקרא בשם אדוני, וייטשם אוכלו, ויחרו שם עבדי יצחק באר. ואבימלך הלך אליו מגרר, ואחוזת מרעהו, ופיכול שר צבעו. ויאמר עליהם יצחק, מדוע באתם אלי, ואתם שניתם אותי, ותשלחוני מאיתכם? ויאמרו, ראו ראינו, כי היה אדוני עמך, ונאמר, תהי נא אלה בינותינו, בינינו וביניך, ונכרתה ברית עמך. אם תעשה עמנו רעה, כאשר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 בת בארי החיתי, ואת בשמת בת אילון החיתי, ותהיינה מורת רוח ליצחק ולרבקה.